Ja, jag hoppas att du, du, du känner dig säker och, och trygg där hemma nu Dani. Jag har gjort vad jag kan för att säkra din omgivning i alla fall så det inte springer omkring några läskiga gummimonster eller någonting i krokarna. Så ja, ja, ja, jag hoppas jag har lyckats i alla fall så att vi får prata ostört här en tid framöver. Ja, när du säger det så så är det ju betydligt färre sådana här udda figurer som springer runt här i krokarna. Saker och ting som springer runt och ser väldigt anime ut om, om man säger så hust, hust harkel och, och det är ju betryggande att någon har satt p för de här läskiga filurerna. För sådana vill man ju inte ha, ha runt sig och kring sig. Det, det, det kan ju bli farligt. Ja, du, det kan leda till, till både det ena och det andra faktiskt. De här latexgubbarna, man vet inte vad för fuffens de, de har i görningen egentligen. Men eh, det kräver inte så mycket för att, att få undan dem i alla fall. Lite sparkar hit och dit och lite magi därpå. Och sen så ja, är, är saken biff helt enkelt. Så, det, det var inte allt för jobbigt i alla fall. Så eh, fakturan blir inte så hög för din del denna gången. Nej det är skönt att höra det men å andra sidan jag är ingen höjdare på kampsport och sparkar och allt möjligt annat så det, det känns bra att ha någon som kan, kan gå in där och, och styra upp åt den. Det, det får vara värt den lilla, lilla extra kostnaden i vardagen. Men ja, med det sagt så det, det finns ju någonting charmigt i allt det kitschiga och allt latex och allt möjligt annat som man har utsatts för eh, med tiden. Alltså, det, det finns en hel del udda idéer som, som man har eh, satt form på, om man säger så, och visat på tv bland annat. Vi som är uppväxta på eh, 70- 80-talet har ju fått se en, en hel del spännande saker, och på 90-talet så var det dags för någonting helt nytt. Ja, det, det, det blev någonting där att man, man började vända tillbaka till, till den, den, den gamla latextiden igen och göra lite billigare shower där man, ja det drog nytta av enkelheten och nästan stoltserade med den, den dåliga produktionen för det var en del av skärmen så mm. det, det var ju lite liten hyllning och en liten peak till hur, hur det såg till med monsterfilmer förr i tiden också hur hur de såg ut men... Ja samtidigt blev det ju sin egen grej också. Samma sak när det gäller gamla science fiction filmer och liknande. För monster i dem såg ju... Om vi ska vara helt ärliga... Ganska så plastiga och latexaktiga ut. Det var ju oftast någon som klampade runt i en överdimensionerad dräkt av något slag. Och... Jag tycker det är ganska skärmigt faktiskt. Det finns mycket i det som, som ger mig glädje. Men naturligtvis, det skrämmer ju ingen idag. Det, det behöver man ju gå in och fixa till och göra någonting betydligt intressantare idag. Och då har vi ju helt andra teknologier till vårt förfogande. Men under 90-talet så bestämde man sig för att Ja, men vi, vi vill göra någonting kul och vi vill göra någonting spännande. Någonting som kan komma som en uppföljare mer eller mindre till Teenage Mutant Ninja Turtles. Och då tittade man ju på, på inspirationskällan där borta i öst. V vad sysslar de med som är intressant? Och därefter så uppstod det någon slags Frankensteins monster i, i tv väg. För man hämtade material därifrån... Och så sydde man ihop det med material som man gjorde på hemmaplan. Mm, ja, precis. Det, det låter väldigt, väldigt märkligt men man hittar ju material där det faktiskt fungerade där på, på ett sätt för där man inte behövde bry sig om lika mycket att... Ja, det österländska och det västerländska verkligen så identiskt ut för allting var ju maskerat så att säga mm. och där fick man ju ihop det, man kunde återanvända materialet från, från öst och ja, bara ta och, och klippa in och göra egna grejer för att introducera själva karaktärerna i, i mänsklig skepnad mm. och ja det, det är ju kostnadseffektivt om inget annat så det här är en, en bra bra Budgetvariant att göra en tv-show på när man har en lucka i, i veckoplaneringen. Och det är inte första gången de gjorde någonting sånt här. Nu är jag ingen expert på ämnet. Men som jag har förstått det så var den gamla serien Voltron också ett sånt experiment. Mm. Man tog en animerad serie från Japan- man klippte om den, man ändrade om den, man skrev om historien och gjorde någonting helt eget. Och på något oförklarligt vis så fungerade det faktiskt. Man kan ju tycka att när man väntar och här och man går in och, och röjer runt för mycket och klipper och har sig då kommer det ju bara bli en enda salig röra. Men, men tydligen blev det någonting bra då och därför så hade man ju... Ja, alltså referens referenser man kunde, man kunde titta på. Ja, det gick att, att göra det med den här typen av produkt. Vi kan ju prova att göra det med den här typen också. Och precis som du säger, i och med att man fokuserar på någonting där skådespelarna är maskerade så ser man ju inte vem som är där. Det kan ju potentiellt vara vem som helst. Och... Lite spännande bilder från en amerikansk miljö och så hoppa över till en, en storstadsmiljö som är väldigt generisk. Så ja, varför inte? Det det kan funka och funka gjorde det ju faktiskt för det här blev ju mer eller mindre ett superfenomen. Ja, alltså, funka vet jag inte om du gjorde det fullt ut. Det, det finns ju gott om, om skavanker där vad jag vill minnas i alla fall. Nu är jag långt ifrån välbevandrad i det här ämnet, alltså, men jag har gjort ett par nedslag i alla fall. Och ja, nu kan man skilja de, de båda olika inspelningarna från varandra utan mm. någon direkt svårhet. Men ja det, det var ändå En viss skärm i det där Kanske och det var någonting Som Generation X på 90-talet Gick igång på för det var så där Lite lagom fånigt Och kitschigt och Inte allt för djupt det, det var liksom Lätt att, att fördriva tid med Och göra lite narr av Samtidigt som man ja, Uppskattade lite ironiskt också Men ja det, det här Märkliga ihopkoket det, det, det blev ju verkligen ett ett smärre fenomen och ja, det tog sig över även till, till vår del av världen också mm. även om det, det, det var lite senare och ja, då hade jag redan gått andra vägar i, i, i mitt tittande i alla fall men eh, nog har man hört talas om det här och nog har man fått höra vilken genomslagskraft det här programmet har haft egentligen. Ja, personligen så var jag ju i den där klyftan mellan att titta på den här sortens program och ha den här ja perioden då man, då man distansierar sig från allt sånt där. Barnsligt trams, man ska gå och bli vuxen helt plötsligt. Nu har jag alltid haft en tendens att snegla på de här grejerna och det nya som kommer och så vidare för att jag... Tycker det är ganska kul att faktiskt veta vad som, vad som händer, vad som är populärt just nu och så vidare. Men det var ju den där tiden i, i tonåren där man ska ja, skaka av sig allting. Men det var någonting med det här fenomenet som ändå grabbade tag i mig, som ändå var intressant. Så... Ja, jag kan erkänna, jag har sett ursprungsmaterialet till den här filmen. Jag följde det ett tag och har haft väldigt, väldigt roligt. Både på grund av allt kitsch, både på grund av allt det, det löjliga och det fjantiga och så vidare. Men jag kan inte förneka att det fanns en viss charm i det här materialet också som gjorde att det blev... Inte hjärtvärmande direkt, men det blev ändå någonting som man, man kunde tänka sig att titta på. Om det var trevliga rollfigurer eller bara tillräckligt underhållande historier eller vad det än må vara. Det var någonting som gjorde att man kom tillbaka. Och även om jag aldrig har varit något superfan så kan jag definitivt förstå varför folk blev det. Ja, jag måste ändå säga att jag är ganska förbluffad över hur pass stort det här egentligen blev. För det, är, det känns inte så som mainstream vid första anblicken i alla fall. Det är inte eh, så, så strömlinjeformat och polerat som eh, populär media tenderar att vara. Det här var ju eh, en betydligt billigare produktion som såg billigare ut också och som <här> kanske inte... Eh, Riktigt var så strömlinjeformat som, som man var van vid så eh, hur det, det här programmet egentligen fann sin publik det är för mig ett smärre mysterium men jag, jag uppskattar faktiskt att det blev det för det här var ju någonting annorlunda ändå och kanske var det just därför som eh, man hittade sina tittare de var trötta på det, det vanliga utbudet och, och ville ha något annat istället. Ja alltså det är ju oftast tillräckligt mycket motivationen publik behöver för att fästa sig vid någonting nytt. De är trötta på det gamla som finns, det här kommer och så är det någonting som är nytt, annorlunda och erbjuder någonting som man kanske inte har sett tidigare. Eller, ja, en kanske en ny tolkning på någonting som man har sett tidigare och så vidare. Så det, det är väl någonting sådant som har lockat publiken. Det, det lockade ju mig, kan jag ju säga. Och det, det, det står jag för, det, det skäms jag inte för alls. Men det här har ju fortsatt år efter år, generation efter generation, tolkning efter tolkning. Så det finns ju enorma varianter på den här serien, på den här franchisen. Och det har jag sedan väldigt länge tagit avstånd från- därför att jag, jag orkar inte det. Nej, nej, nej. Jag, jag, är, jag är mätt på det nu och så vidare. Men så blev det tal om att man skulle göra film på det här- och göra filmen baserad på den där första varianten- vi, vi fick stifta bekantskap med. Och då blev det lite spännande och intressant- måste jag ju säga- Sen började ju väldigt mycket antyda att det här skulle bli en, en riktig kalkon, en riktig bomb och de första bilderna började komma, de första trailersen och jag satt och såg det och tänkte nej vad är det här, det här... Det här kommer att bli alldeles för kitschigt och tramsigt för en, en modern publik. Och, och man slänger in lite emo och andra mörka saker också. Jag vet inte riktigt vad ni är ute efter med den här. Men jag, jag trodde inte det skulle gå jättebra. Det gjorde det väl inte heller. Men eh, nu när vi skulle välja film, den här fanns med bland de rekommenderade. Eller de som ja, vår publik har önskat att vi ska se. Och ja... Vi bestämde oss helt enkelt för att se den. Mm, ja, vi smakar på saken ett tag här, och jag sen beslutar vi oss jävlar varför inte. Låt oss se vad det här är. Om inte annat så får vi oss ett ordentligt skitfilmsavsnitt att och, och räka ut vårt elakheter på i alla fall. Men ja, det, då var man lite nyfiken med tanke på vad man hade hört om den här filmen. Vad det hade för, för klass egentligen. Hur man hade valt att ta det här ursprungsmaterialet och utveckla det vidare till ett spelfilmsformat. Så ja, det, det, det kittlade mig lite grann på, på rätt ställen så att jag kände att ja, jag, jag vill nog se hur det här ser ut i alla fall. Hur hemskt det än må vara. Ja, jag förutsatte ju att det skulle vara lika hemskt som filmen som gjordes då när serien var populär eller den, den första varianten var populär för redan då så bestämde de sig för att nu ska det bli biofilm och det var... Oh, uh, ja, kitschigt är bara förnamnet, säger vi. Det, det var inte mycket att höra för där. Men nu har man ju äh, satt en högre ribba för den här typen av film. Man förväntar sig mer, både utav kameras specialeffekter, kanske inte alltid utav skådespeleri. Det, det beror helt på vem som är involverad och vem som håller i projektet och så vidare. Men... Där krävs desto mer när det gäller det visuella. Så jag har att vi skulle få oss en, en riktig munsbit när det gäller digitalt arbete även om allt annat kanske skulle haverera. Och nu är ju den stora frågan, har det havererat eller ej? Är det den fullständiga bomben som vi trodde att det skulle vara? För vad är det för någonting vi har tittat på till idag? Jo, vi har sett på Power Rangers från 2017 i regi av Dean Israelite och med manus av John Gettins. Och Power Rangers är givetvis baserat på Mighty Morphin Power Rangers. Den första versionen av den här franchisen som dök upp. Som i sin tur bygger på den 16 versionen utav en serie som kallas Super Sentai borta i Japan. Och äh, jag är ingen expert på Super Sentai, jag har bara sett klipp på Youtube, det är så långt mitt intresse har sträckt sig. Men man har ju använt alla actionsekvenser där hjältarna har sina dräkter på sig klippt ut dem ur den gamla serien och så satt in den i den amerikanska produktionen istället. Men då är det ju andra skådespelare som så att säga spelar rollerna omaskerade. Och som du sa, det finns en hel del skillnad i kvalitet när det gäller bild och liknande där. Det, det var en del av skärmen. Nu skulle man ju göra någonting helt nytt med snarlika figurer och en rejäl budget. Jag tror att budgeten låg på runt ja, 100 miljoner till den här filmen. Och då kan man ju förvänta sig en hel del. Och ja, vilken resa vi javas vi ut på. Mm, ja det var lite så här, eget det här måste jag säga. Jag, jag vet egentligen inte vad jag förväntar mig när jag satte mig ner för att, att se på Power Rangers. Men jag, jag, jag ville se hur de klarar av att göra hela kakan själva den här gången. Och hur väl det skulle te sig gentemot ursprungsmaterialet här. När de väl har chansen att utforma karaktärerna och actionsekvenserna helt själva. Vad skulle det bli av det hela? Och skulle det få samma effekt- som eh, att se på- de, den gamla serien här? Mm. Eh, det, det finns en hel del- problem i att- omarbeta Power Rangers på det här viset skulle jag säga. Men eh, det finns också- mycket möjligheter. Det, det finns material att arbeta vidare på. Man kan göra någonting- spännande av det hela men ja, frågan är ju vad, vad man har valt att gå för väg med, med Power Rangers för ja, det är ju inte det mest seriösa materialet i världen alla gånger Nej, det är ju som sagt extremt kitschigt och väldigt ustigt många gånger Dialogen i den gamla serien är ju extremt förutsägbar och extremt basic om vi säger så. Det är inget överväldigande åt något håll. Det sticker inte ut. Det är inte särskilt givande på något sätt. Men det är ändå någonting som gör att det, det är som en maräng. Man, man får någonting man kan tugga på en stund men efteråt så har man inte fått någonting i sig direkt. Det, det är där och sedan försvinner det. Och för en serie som riktar sig till ungdomar så kan det ju vara helt okej. Okay. Det här är ingenting som påstår att det är någonting stort, någonting tungt, någonting givande. Det bara är. Det är ren underhållning helt enkelt. Och att försöka lyfta in det i en film som ändå måste ha lite emotionell tyngd för att, för att fungera så kräver ju det en hel del omskrivning och... Ska jag vara generös mot Power Rangers som film så är det här manuset ja, betydligt bättre än vad jag förväntade mig att det skulle vara. Det har ju lyft från att vara det här absolut kitschiga och ostiga, även om en del av det ändå finns kvar. Mm. Eh, det, det, det gör det ju Och jag är lite av, av samma mening Där man har ju verkligen bemödat sig Med att skriva manuset Här och utarbeta Rollfigurerna och Basera det i någon sorts Verklighet Och göra det så Så realistiskt och, och Allvarsamt som de bara kan Och verkligen mm. ta det hela Seriöst eh, Så det borde de ha lite cred för. Men ja, samtidigt inte skulle jag säga. Man, man arbetar väldigt hårt på att etablera karaktärerna, storyn. Och eh, bara visa vem eh, de här eh, ungdomarna är innan de eh, upptäcker att de har gått och, och eh, blivit Power Rangers. Eh, och... Eh, den biten de sköter de ju ja, nästan yberseriöst här och man bemördar sig verkligen att långsamt och säkert ta etablera allting som behövs i den här filmen. Men sen kommer vi till punkten då allt det vi har blivit introducerade för att inte spela någon roll längre. För helt plötsligt så bestämmer sig ju filmen för att bli den överdrivna, kitschiga Power Rangers som vi minns om. Och Ja då är all uppbyggnad helt plötsligt totalt jämlands onödig känns det som och man bara sväps med i en uppsjö av ytlig underhållning så vad det här manuset egentligen har för syfte det vet jag inte. De har bemödat sig väldigt mycket mer. ja men egentligen helt i onödan faktiskt. Man kan ju säga som så att de har försökt att göra ett seriöst ungdomsdrama i första halvan av den här filmen. Om man bortser från de utomjordiska elementen som dyker upp. Vi har tonåringar med problem, med oro, med mycket angst som vi stöter på. Och jag kan uppskatta att det finns lite mer emotionell tyngd i de här rollfigurerna därför att i den ursprungliga serien så var de ju de fem mest populära personerna på skolan och alla gillade dem och de var snälla mot alla och, och så vidare och så vidare. Det var så perfekt och underbart att det nästan var, var kräkframkallande. Här har de ju försökt att vända på det, att det är de är De udda personerna i den här staden, de som inte riktigt passar in, de som inte känner sig hemma någonstans, de som inte trivs i andra människors sällskap. Som helt plötsligt ska gå samman, bry sig om varandra och försöka lyfta upp varandra. Och där tycker jag ändå att man, man lyckas väldigt väl, förvånande väl med tanke på vad det är för film- vi, vi har figurer som ändå har någon form av emotionell utveckling fram till den där punkten när helt plötsligt spelar det ingen roll. Nu, nu min sand ska det bli superhjältar här och boom, bang, smack, poff, kaboom och så vidare. Och även om jag såg fram emot allt det där så, så kändes det som att man förlorade någonting. De här rollfigurerna hade ändå växt och helt plötsligt var det irrelevant för nu är det dags för att göra... Ja hopp och alla andra möjliga karatetricks och sparka sönder monster och så vidare och där blev en väldig dissonans i, i alltihopa där det, mm. det, det känns som att den vill vara två filmer samtidigt och har inte hittat ett bra sätt att ta de här båda och, och sätta ihop dem. Mm, nej exakt eh, nej, Man har verkligen inte lyckats sammanfoga De båda enheterna Det de vill verkligen vara två filmer definitivt Och ja eh, de, de, Den ena de, filmen Den smälter absolut inte ihop med den andra Det är som eh, olja och vatten det här Och eh, varför De ändå har envisats Med att ha båda elementen där Istället för att försöka Ja, fixa till en, en någorlunda genomgående ton i, i den här filmen som eh, faktiskt kan minna ut i, i någonting som känns relevant när Kalla med, med, med morfning och, och, och robotar och monster och allt möjligt sätts igång. Eh, det, det hade kunnat ge en, en betydligt bättre effekt men eh, här känns det som man kastas från en film till en annan helt plötsligt och den effekten är jag inte så förtjust i det eh, känns jag bara snuvad på konfekten när vi har blivit lovade en, en ganska seriös tolkning på ämnet här med någorlunda intressanta karaktärer eh, och att man ska, ska försöka göra Power Rangers i något nytt när de väl trädde i kraft att det, det ska ha någon sorts relevans men icke som icke sen blir det bara punk på rödbetan i sista delen av filmen och nej det, det känns bara fel vilket är synd och skam för Båda filmerna i den här filmen fungerar till, till viss del i alla fall. Mm. De, de är precis vad de utger sig för att vara. Men när man försöker få ihop de här båda grejerna och koppla dem samman. Då, då nej, det blir bara galet. Tyvärr blir det ju det. Och det är kanske lite av en paradox att säga att man vill göra en, en seriös Power Rangers film med emotionell tyngd. Men... Det är inte omöjligt alltså. Jag menar, jag är väldigt förtjust i Pacific Rim som är den film jag trodde skulle bli den som är närmast en realistisk Power Rangers. Med tanke på att vi har jätterobotar som är ute och fightas med monster och de som kör robotarna, de måste samarbeta. Där finns konsekvenser med att köra de där Jaggersen som jag vill minnas att de heter. Och... Mm. Det, det var någonting som jag riktigt, riktigt gillade. Och så blev jag förvånad att, nej, men nu ska de försöka göra en faktisk seriös Power Rangers film. Och hade man bara fått in den emotionella tyngden och, och alla de elementen i actionsekvenserna också, så tror jag att det hade kunnat lyfta. Mer, hur konstigt det än låter. Men ja, nej, nu har vi två filmer. En som, som tar slut ungefär två tredjedelar in och ersätts med actionfilmen Power Rangers. Och jag är generös och säger att båda manusen i det här fallet är okej. Okay. De fungerar mer i den första halvan än i den andra halvan helt klart. Men... Jag kan inte säga att det är dåligt när, när det faktiskt fungerar. Känns väl skrivet Och visst, man hade kunnat gå ett par varv till på det här manuset. Och förmodligen fått det att bli ännu vassare. Men för vad det är, det är fullt godtagbart. Mm, ja det, det, det finns en viss mått av kompetens här. Det, det finns ju definitivt. Och... Ja, som jag ser det så är väl nästan det stora problemet att man väntar så länge med att introducera eh, morfningen till de egentliga Power Rangers. Det har ju en betydelse i manuset som det är skrivet. Men det har ju också konsekvenser här mm. eh, för då har man helt plötsligt så bråttom att trycka in allt det här som eh, hör, hör Power Rangers till. Om man eh, bara kunde plocka in lite sådana små bitar att de ändå eh, lyckas morfa tidigare men har sina staplande försök att samarbeta och, och jobba tillsammans och man ändå får se mer av karaktärerna bakom dem samtidigt så hade man liksom kunnat få ihop de båda bitarna lite mer sömlöst i alla fall eller utan så mycket skavanker eller en hel dravin som det är i det här fallet <laughs> Men, men visst, de skriver ändå filmen som den är nu. Rätt så hyfsat, det får jag säga. Man måste ju verkligen lägga allt vad, vad och Rezon heter åt sidan. När det väl blir fråga om monsterstriderna och sammanfogningen av robotar och allt möjligt sådant där. Men ja... Så ska det nästan vara i, i den typen av film som sista delen är. Men alltså utöver det så, så känns det som det är en människa som förstår sig på manus som har skrivit. Och det är alltså långt långt över den nivån som jag faktiskt hade förväntat mig när jag satte mig ner och såg Power Rangers. Jag hade väntat mig en jämrand soppa men eh, jag fick någonting som var betydligt mer strukturerat än så. Och med tanke på källmaterialet här så är det ju vad man kan förvänta sig, en, en rejäl soppa. Därför blir det ju nästan en chock att det, att det faktiskt fungerar, att det faktiskt har lite tyngd. Och ja, vi kan ju vara spydiga och säga att det kunde varit mycket bättre. Men, men med tanke på var man börjar så är jag faktiskt smått imponerad i alla fall. Det kunde varit så mycket värre.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 Det känner endast varandra från kvarsittningen på skolan men av olika anledningar hamnade på exakt samma plats vid denna tidpunkt. Där finner det fem olikfärgade mynt som verkar ge dem oanad styrka. Det hittar även ett gammalt rymdskepp som varit begravt i berget under miljontals år. I skeppet väntar roboten Alpha 5 på dem och han tar ungdomarna till Sordan. En utomjordisk krigare som nu har integrerats i skeppet. Han berättar för om att han en gång i tiden var ledare för en intergalaktisk försvarsstyrka som kallas för Power Rangers. Nu när myntet har hittat nya ägare är de femtonåringarna den nya Power Rangers. Men tiden är knapp. De purfärska krigarna har nu bara några få dagar på sig att lära sig att arbeta tillsammans och aktivera deras morfningsförmåga. För ett hot är på väg till Angel Grove. En korrumperad Power Ranger är på väg till den lilla stan för att väcka ett stort monster till liv och för att finna den kraftfulla CO-kristallen som ligger begravd någonstans under stan. Med kristallen i sin ägo kan hon förgöra hela universum. Och jag ska inte förneka att det känns väldigt bra att höra alla de här Power Rangers-orienterade termerna användas i den här filmen. Det är saker och ting som man såg på 90-talet, tyckte var kitschigt och lite löjligt, man, man fnissade lätt åt det. Och nu är det tillbaka. Och man gör... Allt man kan för att försöka få det här att låta seriöst och som ett äkta hot. Och det, det, det kan jag uppskatta. Det, det är svårt, men, men de lyckas ändå till viss del. Precis som med rollfigurerna. Man lyckas hitta en, en väldigt spännande balans mellan ja, ursprungsmaterialets kitsch och en modern films ja, tyngd, mörker, hur man nu än vill säga det. Och där i hittar man en, en blandning som blir väldigt speciell som kanske inte passar alla men som ändå har någonting som ger smak. Och jag måste säga att jag mot all förmodan blev ganska förtjust i de här fem ungdomarna som vi nu ska se växa till hjältar. De är... Som nämnt, de som kanske inte är de, de mest gillade i den här staden. Det är de lite udda och lite förbissedda om man säger så. Med undantag från deras ledare som egentligen är en väldigt populär amerikansk fotbollsspelare på det lokala high schoolet där. Men... Eh, Vissa dumheter som han sysslar med gör ju att han, han åker ju ut ur laget och hamnar i kvarsittningen. Och då är han ju helt plötsligt tillsammans med, med alla de andra. Och till en början åtminstone så ser vi ju filmen genom Jasons ögon. Mm, det, det gör vi. Det så vi introduceras för filmen. Det är i och med Jason och... Eh... Ja, här har de faktiskt bemödat sig med att slå hål på någon stereotyp, lite grann i alla fall. För ja, han är quarterbacken och är populär på skolan. Och ja, han har framtiden för sig. Och alla möjligheten störrar är öppna för honom, men nej. Han vill inte det här. Han känner sig pressad in i den här situationen. Han trivs inte med det här. Och han börjar agera utåt och göra sina dumheter. Eh, och... Det känns rätt så realistiskt i, i, i all rätt här att eh, jag köper hans motivation här, var han kommer ifrån och hur han känner sig, Jason. För eh, det, det presenteras på ett eh, så övertygande vis, här relationen med hans familj eh, och... Eh, Sättet som han presenteras på i skolan och ja, allt möjligt det, det sitter faktiskt och jag uppskattar den vägen de har gått med den här klassiska sportsfånen att de har gjort honom till någonting mer man har lagt till ytterligare ett lager det finns ett visst djup där och ja, det, det gör att han verkligen fungerar som ledaren för det här gänget tycker jag. Och han är ju även den rollfiguren som har störst utvecklingskurva i den här filmen kan man väl säga. Han går från någon som är ganska ointresserad, ganska stöddig men ja, han har ett, ett gott hjärta i alla fall. Han är inte elak, han är bara trött på väldigt mycket. Och han ska gå till att bli en ledare, en som är vuxen, någon som kan ta ansvar och så vidare. Och... Ja, även om det är lite stressat i en film på två timmar att försöka få en sådan kova att funka samtidigt som det är en massa annat som ska avhandlas också så är det lätt att det blir stressat. Jag kan tycka att det är en lite stressad utveckling vi ser här men med tanke på nivån som filmen lägger sig på, med tanke på källmaterialet vi bygger på och så vidare så måste jag säga att jag... Jag uppskattar Jasons utveckling och jag uppskattar också honom som rollfigur. Jag trodde att, åh gud, nu ska det här bli en sån där figur som man bara ska sitta och irritera sig på genom hela filmen. Och så blir det inte. Chockerande nog. Och det beror nog på Dacra Montgomerys skådespeleri här. För jag tycker att han lyckas injuta tillräckligt mycket liv i Jason för att göra att han känns äkta, genuin. Någonting som, som är som hämtat från verkligheten i en film med, med jättestora monster och så vidare. Oh, ja, ja. ja det, det, det är lite märkligt det där. Men ja, jag håller med. Decker Montgomery, han... han gör den här rollen mänsklig man, man känner för honom ändå och ja, det uppskattar jag väldigt mycket det, det händer en hel del med, med rollfiguren och ja jag håller med det, det kan kännas lite, lite krystat och man, det går lite för fort fram med, med hans karaktärskurva och jag är framförallt inte nöjd med belöningen för hans resa här när han väl är inne i, i, i Power Rangers kostumeringen och ska, ska göra sina hjälte då, då blir det alldeles för mycket så här gulle gulde och guss och hjältefasoner för min del och det, nej, det, det bara blir fel med tanke på det vi har fått lära känna om honom tidigare det, nej, det klickar inte för mig men eh, där tror jag han, ja, han, han tillförer tillräckligt mycket för att eh, han ändå ska, ska kännas som den här naturliga ledaren och ja, man får följa hans, hans resa mot att och bli mer ansvarstagande och, och känna Eh, sin, sin plats i tillvaron lite grann och, och känna att det är inte fel att ha människor omkring en och eh, att lära sig att arbeta tillsammans som ett lag och ja, du, hitta sin egen familj som man inte har riktigt haft tidigare så att eh, ja, det, det är inte helt fiskam, har sina skavanker men det är ändå en fullt godtagbar eh, huvudroll i en så här överdriven film som Power Rangers ändå är. Så, så ligger det mycket jordnära saker här ändå. Detsamma får man väl ändå säga om Kimberly som är den andra rollfiguren i den här filmen som har ja, lite av en ark i alla fall. Vi får inte veta så mycket om henne och hennes förflutna. Hon är väldigt tyst om saker och ting men vi vet att någonting tynger henne och hon är ju också precis som Jason, någon som har varit väldigt poppis, hon var med bland cheerleaders och så vidare men hade en liten incident där hon smällde till någon och det gjorde att hon uteslöts och hamnade i kvarsittningen så hon blev ju häcklad utav folk som hon trodde var ja, hennes vänner och kollegor så att säga andra cheerleaders. och där finns mycket mörker i den här rollfiguren till min stora förvåning men eh, jag, jag uppskattar att det fanns någonting mer där och även om vi inte lär känna henne jättemycket egentligen så får vi lära känna tillräckligt mycket för att veta att det är det är en tjej som egentligen vill vara glad, som egentligen vill vara någon som sprudlar men där är alldeles för mycket strunt och skit som håller henne nere och därför så blir ju den här nya familjen någonting extremt viktigt för henne och det, det måste jag säga att Naomi Scott verkligen visar med det här skådespeleriet. Mm, ja det jag vill jag hålla med där också. Det är ännu en sån här väl utarbetad karaktär tycker jag med den här fallna hejarklacksledaren som som nu bara är hånad av hennes gamla vänner och hon bär på mycket ilska och mörker inom bord och hon hatar allt och alla känns det som och ja man vet inte riktigt var hon kommer från personligen i familjemässigt där men det vi ändå får stifta bekantskap med, det gör ändå att vi vill känna henne och förstår hennes motivation ganska väl ändå. Och ja, ändå tack vare att hon tog och lappade till poppiskillen på, på skolan så får ändå möjligheten att, att vara sig själv. Hon behöver inte vara den här plastiga påhittade figuren som hon har varit tidigare utan nu kan den, den riktiga Kimberly börja träda fram lite grann men hon, hon vågar inte kanske riktigt öppna upp sig fullt ut till en början och det är där andra Power Powerwinders kommer in för att hon ska känna sig trygg i, i en ny gemenskap och jag, faktiskt känna den här tryggheten så att hon kan bli den Människa hon alltid har varit längst inne. Och Ja, yeah, no, Miss Scott fångar den... Den stridigheten inom Kimberly väldigt väl också. Så ja, jag tycker även här så är det fråga om en, en riktigt bra rollprestation faktiskt. Det tycker jag definitivt. Även om jag skulle vilja säga att den, den bästa prestationen här... Den görs ju av R.J. Seiler som spelar Billy för... Här har vi en kille som presenterades i den gamla ursprungsserien som en, en nördig kille som var smart och förstod sig på maskinerier så han kunde hjälpa till att uppfinna nya robotar och så vidare. I den här tolkningen så har man ju valt att göra någonting som kunde blivit riktigt, riktigt fel. Mm. För det blir ju ofta så när man ska framställa någon med en diagnos på något sätt att man tar ifrån fotknölarna och det blir mer parodi än någonting annat. Och att han är en autistisk kille är ju väldigt uppenbart direkt när man träffar honom. Han visar ju upp det i och med att vi introduceras till honom. Och det görs faktiskt förhållandevis snyggt. Och det presenteras förhållandevis snyggt genom hela filmen. Och det kräver ju att man har fingertoppskänsla när det gäller skådespeleriet. Visst är där scenar där Billy är... ja, Han är lite av den komiska bifiguren. Han är mm. den lite nervösa som är osäker och lite rädd. Och Jason, han, ja, han är den som driver på och så vidare. Och, och då blir det ganska naturligt att, att det skakar till. Och även om han blir komisk bifigur så tycker jag inte att han tappar sin värdighet. Tvärtom, jag tycker att han blir en väldigt... Väldigt viktig grund för den här gruppen, han blir mer eller mindre teamets hjärta, han är den som de samlas kring chockerande nog och det kräver ju som sagt en hel del fingertoppskänsla och det tycker jag att RJ Siler har. Mm, ja, det, lyckligtvis går han inte allt för långt med, med rolltolkningen här För som du säger, hade det hade lätt kunnat bli överdrivet, övertydligt Och ja, löjeväckande eh, gentemot personen som ändå presenteras här Men eh, ja Billy håller sig någorlunda verklighetstrogen även här Och ja som du säger, han är ju ofta den som får eh, vara den komiska bifiguren här definitivt Och det, det sker en del skämt på hans bekostnad men ja, de, de går inte allt för långt så att de verkligen gör narr av, av karaktären här. Utan det är komiska situationer som uppstår på grund av eh, Billys diagnos och eh, hans oförmåga riktigt att och, och greppa situationer han befinner sig i många gånger. Så det är... Eh, någorlunda okej okay. jag tycker att man, man eh, går lite grann på gränsen i vissa fall här men RJ Seiler är han som, som räddar situationen här alla gånger för han har han har verkligen rätt, rätt närvaro här någon, någon sorts härlig livsglädje som hela tiden lyser igenom och han låter sig inte själv bli nedslagen känns det som utan han, han bara fortsätter att kämpa och ja, jag gillar attityden som de har jättebillig här ändå och, eh, han har ju sin väg att gå också genom filmen och ja, jag tycker det, det, det fungerar ganska hyfsat, lite för, för komiskt på sina ställen och kunde sprida ut de, de mer humoristiska elementen i gruppen lite mer så att det inte bara är, är Billy som står för det hela, men annars tycker jag att det, det är en, en underhållande och ja, det är en gripande rolltolkning också och humorn gör ju också att den här rollfiguren inte blir för tung åt andra hållet heller. För det är också en stor risk. Jag tycker att man håller sig ändå hyfsat i mitten där. Man, man kan skratta men det är inte åt honom. Det är med honom i de flesta fallen där. Och det, det är extremt viktigt. Men jag kan hålla med om att man skulle spridit ut humorn lite mer på gruppen där. Därför att vi har ju ändå två medlemmar som är... Lite för anonyma för sitt eget bästa. Missförstår mig inte, vi lär känna dem, vi får information om dem. Men inte alls lika mycket som med Jason eller Kimberly eller Billy. De, de hålls lite mer åt sidan, de är lite tystare om vilka de är, varifrån de kommer och vad de bär på. Och jag förstår att det... Det är en del av deras personlighet att de är lite mer åt det mystiska hållet där, Zack och Trini. Men det leder ju också till att man, man tappar dem lite grann. De blir inte lika starka som resten av rollfigurerna här. Det är ju naturligtvis inte skådespelarnas fel, för jag tycker att de här båda försöker ge någonting med det de har. Men det de har är betydligt svagare än resten av gruppen, så... Ja, ah, det, det blir ju lite um, en halvmesyr där, det måste jag säga. Men det är definitivt inte Ludi Lin och Becky Gs fel, för båda två gör starka prestationer. Det är bara det att manuset är inte riktigt på deras sida alltid. Mm, ja, de har ju betydligt mindre plats här definitivt och jag skulle säga att Zack är väl den, den sämst skrivna Power Rangern i den här filmen. Eh, han eh, känns betydligt mer enkelspårig i sin presentation och eh, personlighet även om han får en en backstory här som är emotionell definitivt men som jag inte tycker riktigt klaffar med, med den personen man får se ja, bortom familjelivet. Det är någonting där jag absolut inte köper i hur han agerar men det är inte Ludilins fel ändå som ändå försöker spika rätt känslor i varenda given scen så jag tycker ändå att det är en helt okej okay prestation och, och Trinny det är väl kanske mer förklarligt varför hon har fått ta steget tillbaka lite grann. Eftersom hon är en sån introvert person till att börja med. Så att hon, hon interagerar ju inte gärna med, med andra människor till en början. Utan det kommer ju lite allt eftersom filmen går. Att man, man får se lite grann vad hon är för en, en figur. Men eh, hon är ju absolut en som står nästan i... I, i periferin eh, när det gäller Power Rangers så det är lite, det är lite synd för det, det finns någonting där som eh, man hade kunnat jobba mer på Becky G hon, eh, hon fångar ändå eh, rätta känslan i karaktären där så ja överlag så är det, är det riktigt bra skådespelarprestationer genom hela Power Rangers eh, gänget här Sen ska det ju sägas att ju fler huvudroller man har i en film desto rörigare har den tendens att bli och desto mer måste slåss om uppmärksamhet. Så jag förstår att alla inte kan ha... ...samma tyngd i historien. Nu är det Jasons historia till huvudsak. Det är Kimberlys historia i, i andra hand och Billys också. Och de andra, de, de följer lite med i, i släptåget där. De har sin vikt, de har sin ark, även om de är betydligt svagare än de andra. Men jag kan förstå avvägningen som man har gjort där... Den är långt ifrån perfekt men den känns ändå förhållandevis logisk. Och på tal om logisk så kändes det väldigt logiskt att man eh, valde att ha med nästa skådespelare i den här filmen. Därför att man behöver ju lite star power för att visa den här filmen har folk som är av kvalitet. Och med tanke på att den här kan faktiskt har kopplingar till den gamla Power Rangers-serien så kändes det ju helt rätt att han dyker upp här. För vi har ju ingen annan än Brian Cranston i rollen som Zordon. Och visst, nu ser man för det mesta bara hans huvud på en väldigt, väldigt udda skärm. Men där finns ändå ett skådespeleri där som jag uppskattar. Jag är väldigt förtjust i Brian Cranston. Jag tycker att han är en fantastisk skådespelare särskilt efter att ha sett Breaking Bad som jag är också väldigt förtjust i. Han har kapacitet att göra väldigt, väldigt mycket och jag visste inte men hörde ryktesvägen att i början av sin karriär då gjorde han amerikanska röster till många utav monsterna som Power Rangers fightades mot. Så det kändes lite som att, att gå hela varvet runt där. Man, man kommer tillbaka där man börjar och cirkeln är sluten. Ja, det hade jag faktiskt ingen aning om att Brian Cranston kommer från den, den gamla Power Rangers tiden där men ja, det, det gjorde det hela allt mer roligt att uh, han fick gå tillbaka här och, och, och göra en ny röst i, i filmatiseringen och allting känns mycket mer logiskt helt plötsligt och jag förstår att, uh, att Brian kanske sa ja av just den anledningen att det kunde vara roligt att. Och bara ja, gå tillbaka till, eh, till det här universumet. Och ja, ta sig an en, en ny och sista roll i, i Power Rangers. Så, ja, det, det, det gjorde det hela mycket mycket roligare. Men Sordon, eh, han har kanske inte så mycket speltid här. Men eh, man hör ju att det är Brian Cranston. Och han, han tillför ju något i, till rollen här, definitivt. Men eh, ja, det, den som vill ha sin Cranston-fix, han eh, får kanske inte sitt lyssnät i den här Filmen. Nej, det är sparsmakat men ändå effektivt skulle jag vilja säga. För Zordon är ju deras mentor i den här filmen. Han är ju den gamle vise som talar om för dem vad de måste göra, vad de måste uppnå och ger dem uppdragen och så vidare. Och... Jag får väl ändå säga att jag tycker att det, det är en bra klättring på karriärstegen när man går från monster till huvudmentorn. Det, ja, det känns väl helt rätt. Och ett bra steg för Cranston där. Blink, blink, hust, hust. Men ja, nej, han är ju inte med jättemycket. Men jag tycker ändå att han levererar. Det gör han definitivt. Och han känns rätt i rollen. Och jag gillar att det finns en... En kemi mellan honom och Bill Hader som gör rösten till Alpha 5, den här lilla roboten som, som går runt och, och assisterar Power Rangers och så vidare. Det är ju element som är hämtade från serien naturligtvis, men moderniserade och man har satt sin egen spin på det. Och jag tycker både att Cranston och Hader gör bra prestationer för vad det är. Ingen av dem är ju där direkt ja personligen utan det är ju digitala representationer av dem men äh, deras röster är alltid trevliga att lyssna på och prestationen är fullt godtagbar. Mm. Ja det, det, det får jag se också. Nu, nu känner jag ju inte till Alpha 5 och Sardon riktigt sedan tidigare mer än flyktigt när jag har, jag har tittat på Power rangers serien så jag kan inte säga hur, hur trogna de är ursprungsmaterialet men rösterna fungerar i alla fall i mitt tycke i förhållande till de, de karaktärer de ska spela här så ja, jag vill ändå ge det godkänt definitivt. Och på tal om att ge godkänt så vill jag faktiskt ge filmens skåk godkänt också. Även om jag är i valet och kvalet att säga att det är ett bra skådespeleri här. <laughs> För vi har ju Elizabeth Banks i rollen som Rita Repulsa och... Det här är ju en rollfigur som man verkligen känner igen från tv-serien. Hon är ju den ursprungliga motståndaren där, den som man först kämpar emot och sedan dyker det ju upp fler och, och nya grupper bildas och så vidare och så vidare. Men då var hon någon slags intergalaktisk häxa som hade sina egna krafter och sina egna ambitioner. I den här tolkningen har man ju valt att göra henne till en Power Rangers också men någon som har blivit maktfullkomlig och har korrumperat sina krafter så hon har ju en, en snarlik energikälla till de andra hjältarna här men hon är ju desto skickligare på att använda sina krafter har hittat nya vägar och... Här får man väl ändå säga att den mesta kitschigheten i skodespeleriet kommer in för hon kommer in och kör ett race som verkligen är speciellt. Ja det, det gör hon ju det, det är ju inte fråga om något Verklighetstroget skådespeleri Som känns realistiskt Och eh, är så väldigt Mångbottnat här direkt Utan eh, Rita hon är ju Så överdriven det bara går Hon ska ju vara ja Onskan personifierad i, I den här filmen Och ja, hon, hon Agerar ju därefter Och Elisabeth Banks Hon, hon, hon tar ju ifrån tårna i den här kostymeringen för att verkligen få fram ondskan fullt ut den här eh, luriga. Jag skulle ändå vilja säga att hon är en häxa i den här filmen. Hon nu känns väldigt häxaktig men eh, dock med, med Power Ranger myntet som eh, ger henne hennes kraft och som hon har haft att träna på i, i några miljoner år här nu så eh, hon vet ju vad hon pysslar med i alla fall. Men eh, jag som, som som figur så, så är hon ju verkligen, verkligen överdriven och ja det, det är hela tiden på randen till skrattretande skulle jag säga, men Ja det, det ger ju ändå någonting och det, det är skönt att ha någonting som inte är så här verklighetstroget i en Power Rangers film. I, I hela den här öppningsscena som är ju, ju väldigt dramafilmsaktig och har det här elementet i alla fall som eh, ger en hint om att eh, det, det kommer att, att komma lite galenskap lite längre fram också. Ja, galenskaper är verkligen ordet för det. För ja, det drar och sliter åt alla möjliga håll här. Men även om det är extremt ostigt det här skådespeleriet så vill jag ge Banks godkänt. Alltså hon, hon har kul med den här rollen och det är Max, Och hon överskådespelar här och där till, till nya nivåer. Men å andra sidan... Jag hade inte velat se en tillbakahållen skurk i ett sånt här sammanhang. Jag vill ha de här excentriska bad guysen. Jag vill ha någon som verkligen kommer in och ger hjärnet. För det är ju där mycket av energin i en sån här situation ska komma ifrån. Och det tycker jag ändå att hon levererar. Sen är det val som har gjorts som jag tycker är bättre eller sämre men eh, som sagt var en del får vi skylla på manuset, en del på regin och en del friheter som Banks förmodligen har tagit sig under inspelningen där. Men för vad det är så är det, det är en kul skurk även om hon är lite, lite för förutsägbar för sitt eget bästa. Mm, ja, det, det finns inga nyanser här. Man vet exakt vad man kommer att få för en figur och ja, det, det, det kan jag låta gå. Det, det, det hör nästan till här så det är jag vill ju släppa. Men om man ska börja nosa lite grann på, på det visuella här så är väl den där stora negativa jag skulle vilja säga om just reader Repulsa det är Ja, kostumeringen som jag tycker de kunde arbetat på lite mer. Hon, mm. hon, hon ser inte så bra ut som hon kunde göra eller så ondskefull och hemsk ut som hon kunde vara. Man kunde hitta på någonting för att, att göra henne lite häftigare rent visuellt men ja det, det är väl ändå ganska okej okay med, med det vi har fått här. Ja, man har ju hamnat i något slags mellanläge här därför att hon ska ju vara en, en korrupt Power Ranger och antingen kunde man ha gjort hennes dräkt till en, en vanställd Power Rangers dräkt då. Mm. Någonting som påminner om den dräkt som de andra har men elakare eller önskefullare med mantel och stora taggar som sticker ut eller något sådant. Eller så skulle man gå den vägen där man gör henne ännu mer till häxa med allt det innebär... Men, men man har stannat någonstans på mitten och tyckt att ja, det här är väl okej okay. och det gör att det, det är inte är tillfredsställande på något vis måste jag säga. Det, det, det funkar men här förväntar man sig nog betydligt mer och med tanke på att det ska vara en visuellt slående film så är det kanske inte där man ska börja dra in på kvaliteten. Nej det är hela sant men ja, jag, jag har nästan liknande saker att säga om eh, Power Rangers överlag här också att eh, det är inte riktigt är eh, customering som eh, jag hade förväntat mig av, av det. Det är inte det, samma kvalitet direkt utan eh, ja de har plockat inspiration från ursprungsmaterialet och gjort sina ändringar men Ja, jag vet inte. Det känns som att de har behållit fel saker och kastat bort de rätta sakerna som man borde jobbat vidare på kanske. Men ja, ja, det kanske bara jag. Ja, men då tar vi det stora steget in på det visuella här nu och börjar prata om saker som vi får se. Och direktorna är väl ett bra ställe att börja för som du antyder så finns det en del besvikelse med de här. En av aspekterna som jag gillade med de gamla dräkterna- det var att det ändå kändes som att man kan slåss i de dräkterna. Även om det är en stor och klumpig hjälm som de har på sig- för att skydda sin identitet- så är det ändå kläder som verkar vara smidiga. Någonting som man kan hoppa runt i. Någonting som man kan sträcka sig i. Göra olika kampsportshopp och liknande. De dräkterna som man har i den här tolkningen- det känns mer som pansar eller rymddräkter eller någonting sådant. Mm. De ser enormt stora och tunga ut. Och visst, nu presenteras det ju att de får extra krafter även när de är ja, civila så att säga. Och i dräkterna så är de förmodligen ännu starkare. Men med det sagt så ser det så vansinnigt klumpigt ut i de här dräkterna. Och jag förstår att man vill göra det tuffare, man har förmodligen hämtat en hel del inspiration från moderna tolkningar av till exempel Batman och liknande, att det ska vara mer rustning än ja, dräkt. Men det leder ju också till att det ser lite, lite konstigt och kanske lite för spaceat ut för sitt eget bästa. Mm, ja det, det håller jag med om. De kallar det väl till och med för, för pansar i filmen eh, istället för, för direkter så eh, det är verkligen den vägen de har gått och till viss del kan jag verkligen förstå det för att sätta de här ungarna i varsin spandex direkt som de gjorde i tv-serien och hoppa omkring i. Det hade kanske inte tilltalat den, den generella publiken så väldigt mycket. Det hade inte känts så, så väldigt tufft. Det hade mer blivit fråga om någon konstig i ballett istället där kanske. Så att, att göra vissa ändringar på kostymeringen definitivt men ja... Man har kanske gått till lite extrema nivåer här med, med just bepansningen av Power Rangers direkterna. Men i den här upplagan så är det ju inte riktigt fråga om att det ska vara närstrid direkt för, för de här ungarna utan allting verkar ju vara fokuserat mer på ja, deras ja, vad ska man säga, robotiska hantlangare eller fordon <laughs> eller vad man nu ska kalla det som de ska ösa omkring för att ge det lite mer lite mer um för att bara ha och karate strider, det, det kommer inte att funka tror jag och ja, det, av det vi får se av eh, nästrid i den här filmen så eh, förstår jag varför de inte hade så mycket sådant i, i den här filmen. För nej, det, där klickade inte, där har de inte närvaro nog för att och fånga actionscener på det rätta sättet. Det känns ganska platt och tråkigt måste jag säga. Eh, så av den anledningen där är jag väldigt klar för att de, de valde att ha lite mer fordonsstrider och... Eh, det är att kunna fånga händelserna betydligt bättre- och klippa ihop det till någonting som känns någorlunda okej okay i alla fall. Men ja, tillbaka till, till direkterna så- känns det ändå som, man känner ju igen Power Rangers här och man har behållit de mest centrala elementen. Jag är fortfarande inte så förtjust i, i hjälmarna och utseendet de har här. Det var ju inte i, i tv-serien heller vilket jag tyckte var ganska fånigt i utseendet. Men, <laughs> men de har gjort vad de har kunnat här men ja det, det är väl... Okej, okay. överlag är det inte riktigt lika hemskt som Rita Repulsa här. Men ja, de, de borde ha kunnat hitta en bättre lösning som har sammanfogat det, det gamla och det nya på ett mer fungerande sätt tycker jag. Ja, som du sa tidigare, man har kanske kastat bort de bitarna man borde ha till förmån för saker som bara gör det stort och klumpigt istället. Och... Jag tycker det är synd att man inte har mer närstrid som i den gamla serien därför att man har ju faktiskt uppgraderat hantlangarna i den här ä, filmen också. Tidigare var det ju någon slags lergubbar som de producerade på månen, ja ni hör ju hur kitschigt det <laughs> låter. Men nu är det snarare någonting som Rita skapar av materialet som hon har omkring sig. Nu när hon är ute i det här stenbrottet så blir det ju den naturliga stenen som ligger omkring henne som, som reser sig upp och blir monster. När hon är i stan så blir det snarare någonting som är gjort utav asfalt med allt vad det innebär. Och jag uppskattade faktiskt det här att det... Det blir påverkat av vad de byggs av. Det, det är en sån liten detalj som gör mig glad. Det, det, det är någonting som gör att det känns som att de har tänkt igenom det här på ett tillfredsställande vis. Men ja, nu får man inte se mycket av dem. De avhandlas ganska snabbt och enkelt. Därför givetvis så hoppar de ju in i sina så kallade Zords. Som är vad de här jätterobotarna som de har kallas- och de har ju naturligtvis gestaltningen av olika dinosaurier och liknande. Och det är precis som i den gamla tv-serien. De hoppar in, de, de springer runt och de fightas med det ena och det andra. Givetvis finns det ett jättemonster som de ska fightas med. Och det ser jag väl... Okay, Ut om jag ska vara generös. Alltså skulle jag vara betydligt mer kritisk måste jag säga att jag är inte jätteförtjust i designen av de här robotarna. Det funkar, men det är. Det är, det är något plastigt över dem som jag inte riktigt kan, kan se förbi. Och det här jättemonstret som, som Rita naturligtvis åkallar. Det är. Äh, det är också någonting där som jag inte riktigt gillar. Nu gillade jag ursprungstolkningen av den här varelsen i den gamla serien och tänkte okej, okay, de har lånat namnet till den på det här monstret istället. Och visst, de har slängt in ett par detaljer här och där för att man ändå ska ha en känsla av att ja, men det, det är samma monster men en ny tolkning ja, eh, Jag tycker att det, det är lite för billigt. Det är lite för enkelt. Och ganska intet också. Ja, det, man får inte riktigt känslan av ett, ett enormt hot hos det här monstret Goldar. Eller vad han heter nu. Eh, men ja, det, det har sin... Sin skärm, jag äh, gillar hur, äh, hur monstret sammanställs och jag, jag tycker att den effekten i sig fungerar relativt hyfsad. Men designen på det stora hela är, är skärlöst, äh, det, det, det, jag får inga känslor alls där för äh, självmonstret och... Ja, därför är det svårt att engagera sig i striden också här. Så nej, där behöver man absolut eh, jobba om lite grann för att mm. få någonting som faktiskt känns eh, mäktigt och, och hotfullt på ett annat vis. Och eh, visst känns eh, de här eh, swordsen som eh, övervuxna leksaker som eh, inte har någon direkt och tala om egentligen. De, de bara finns där. De, de kunde absolut ha, ha jobbat även med designen här för att få det att och poppa lite grann. att Det, det, det känns lite häftigt. Och eh, plocka fram mer. De, de juriska aspekterna. Kanske i, i alla swords. För att göra det mer effektfullt. Men ja. Det, det, det fungerar väl rätt så hyfsat. Med vad vi får presenterat för oss. Men nej, det, det är ganska. Idéfattigt även där. Tycker jag. Och de, de är inte några extrema. Experter på att fånga de här swordsen i rörelser heller. Det fungerar bättre än i, i, i kampsportscenerna men ja, de, de är inga actionspecialister, de här filmmakarna tycker jag. Ja, det fanns ju andra saker som man kunde slå fasta på i den gamla serien än, än att det ser illa inklippt ut med de här äh, robotarna och så vidare i, i bilden. Det, för det, det är ungefär den känslan jag får som från den gamla serien att det ser påklistrat ut. Mm. Då hade de en ursäkt att det var modeller som man på något sätt skulle få att funka i bild med andra saker och det var betydligt billigare budget och så vidare. Här pratar vi ändå hundra miljoner som har använts på bland annat digital effekter, då, då förväntar jag mig betydligt mer, jag menar... Vad man än tycker om Transformers-filmerna så känns ju striderna i dem åtminstone. Där finns tyngd, där finns slagkraft, där finns konsekvenser och så vidare. Och den här filmen följer ju lite i de fotspåren så därför förvånade mig att det inte funkar. Och på tal om Transformers... Givetvis så går ju de här swordsen samman till att bilda den så kallade Megasword. Stor spoiler här nu, ber om ursäkt för det, men, men givetvis går de samman och blir jätteroboten. Och jag kunde inte låta bli under resten av filmen som den är med att sitta och tänka har de stulit designen från Optimus Prime eller vad tusan är det frågan om? Oh ja det kanske de gjorde jag tänkte nog inte så mycket på designen där för jag var fullt upptagen med att tänka hur fasen kom de på att det här ens var möjligt har de blivit instruerade i hur man eh, skapar megasword? för det var ingenting jag hörde under eh, filmens lopp så jag var fullt upptagen av den logiska luckan där så jag tror inte riktigt jag uppmärksammade hur, eh, hur megasword faktiskt så ut här. Ja, det har du väl rätt i. Men precis som med deras krafter så var det väl någonting som skulle uppstå när de är tillsammans och när de kämpar för samma sak och så vidare då aktiveras någon funktion i de här som gör att de går samman och transfer. Nej, det är en logisk lucka givetvis. Och det är meningen att det ska vara ett väldigt dramatiskt ögonblick att de håller på att förlora och så vidare. Och boom, där har vi en jätterobot byggd av alla de andra robotarna med Power Rangers. Väldigt udda placerade över den här kroppen <laughs> måste jag säga. Det ser väldigt konstigt ut. Och nej, för all del, alltså det är ju någonting som bygger på den gamla serien och det var inte väldigt logiskt i den heller. Det är någonting som kommer med franchisen, det är bara att acceptera. Men det kunde gjorts snyggare, det kunde sätts snyggare ut. Det, det är många brister med det digitala här måste jag säga. Detsamma gäller väl kamerarbete och allt möjligt annat. För med tanke på, som nämnt, att det är en ganska dyr film så känns det som ett ganska tråkigt foto många gånger. Alltså det är fullt godtagbart och fullt dugligt och bilden är jättefin och så vidare. Men där är ingen kreativitet med kameran. Det är nästan lite skällöst måste jag säga. Att, att dra det så långt det kanske lite väl elakt. Men, men det, det är inte experimentellt, det är inte spännande, det drar inte nytta ut av många av situationerna. Utan det är ungefär vad du förväntar dig. Mm, och kanske lite mindre eh, ja det, det är inte mycket till visuell flärd i, i kamerarbetet här det, det kan jag hålla med om man är i och för sig betydligt bättre på att och drama in de mer dramatiska eh, sekvenserna i början eh, så att det, det känns som eh, filmmakarna mer har en, en, en dramatisk bakgrund för eh, där tycker jag ändå att då, då, de lyckas hitta bilder som ändå är någorlunda att ha jag som, som presenterar eh, situationen eh, på, på rätt sätt utan att stjäla för mycket från, eh, från själva skådespeleriet här som ändå ska bära upp eh, scenerna där. Eh, när man går in i, i actionsekvenserna så tycker jag att det blir eh, lite styltigare i kamerarbetet där man inte riktigt vet hur man ska på bästa möjliga sätt eh, fånga händelserna och absolut inte klippa dem samman. För där tycker jag att det, det, det börjar bli eh, brister i, i flytet och tempot här. Eh, när Man får inte riktigt ihop striderna så att de verkligen känns och det, det är en, en stor brist när filmen ändå ska vara mitt i sitt klimax att det är då filmen börjar haverera på allvar och på tal om att haverera så måste jag säga att det är vad klippningen gör ungefär nu också i filmen mm. fram tills de stora actionsekvenserna så har de ändå hållit en, en en bra nivå i hela filmen vi får historien berättad på ett bra sätt så de visar ju att de kan det här med klippning kan få flödet att bli riktigt tillfredsställande med några logiska luckor där också måste jag påpeka men, men på det stora hela så funkar det, men så fort vi kommer in i stridigheterna så blir det hackigt fragmenterat och väldigt väldigt rörigt och det det känns konstigt för de visar att de kan i alla fall när det gäller det dramatiska action och liknande är ett väldigt speciellt stycke film att kunna producera så det, det, det märks ju tydligt att det här är någonting nytt för det här gänget. Ja, det, det känns verkligen så att det, det är lite nybörjare som eh, testar att doppar tårna i vattnet här. För ibland känns det inte så, som att de, de vet var de ska placera kameran och eh, hur, de, eh, hur scenen ska utspela sig och eh, hur kameran bör följa med i, i vad som händer. Och de försöker rädda det i klipprummet genom att eh, snabbt eh, klippa fram och tillbaka till höger och vänster men det får resultatet att allting bara blir värre och värre och grönt. Och man eh, har svårt att följa med i händelseförloppet. Och ja, som sagt, man, man, man tappar verkligen i, i tempot där. Att det, eh, nej, det, det blir bara en, en röra. Det känns inte rätt så... Eh, i, I filmens höjdpunkt så, så klarar inte filmakarna av längre här riktigt. Men eh, det blir ju inte uselt. Det, det går ju ändå att och, och se vad som händer här. Och man får ut någonting av det. Men eh, när filmen ska vara som bäst så, så går det alltså inte. Här borde de verkligen ha, ha tänkt till extra mycket och kanske anlitat någon som, som vet hur man fångar actionscener på bild. Ja, med lite hjälp från en annan regissör så hade kanske actionsekvenserna blivit ännu starkare. Jag menar, jag gillar det vi ser i, i dramadelarna, men, men action gör man inte bra här, det måste jag säga. Och med det sagt så är det väl hög tid för oss att summera den här filmen. Och det har varit lite, lite jummet här måste jag säga. Vi, vi är och snuddar på det negativa men så hoppar vi över på det lite positiva. Alltså... Vad, vad ger vi egentligen den här för slut slutomdöme? Ja, det är väl lika rörigt här som i filmen som helhet skulle jag vilja säga. Men ja, jag får ju ändå börja med att säga att jag ändå är förvånad över hur väl man har lyckats föra Power Rangers över till, till nutiden. Och ja, hur pass mycket arbete man faktiskt har lagt på att skapa en fungerande story. Det, det måste jag ändå ge Power Rangers. Men... Ja, med det sagt så, så misslyckas det ändå fullständigt. Visst, man, man, man skapar hyfsat intressanta karaktärer och ger dem tid att presenteras och, och växa som personer. Man ger första halvan av filmen tid att och etablera huvudpersonerna om man lägger en hel del tyngd på karaktärsbyggandet. Det, det är bara synd att det inte har någon som helst betydelse när allt kommer till kritan, för... Det här är ju ändå Power Rangers som handlar om strider med monster och robotar mot överdrivet unda och fåniga fiender. Så när den allvarsamma presentationen är avklarad kastar man precis... Allt i sidan och filmen blir till en jakkitschig action-sörja för där känns det som. Allt vad, vad karaktärer och logik heter försvinner omedelbart och filmen handlar bara om att slänga in så mycket Power Rangers action som det bara är möjligt. Bara för att kompensera för den, den långsamma första halvan av filmen. Uh. Det känns som att man, man, man tar sig själv på alldeles för mycket allvar här och filmen motverkar sig själv med sin polariserade syn på sig själv. Eh, här hade kanske en mer lättsam och humoristisk ton varit mer effektiv för att ta berättelsen dit den behövde komma lite ironi och självdistans hade inte varit fel för det, det passar egentligen materialet bättre, det finns inte mycket i, i Power Rangers som känns alltför allvarligt och realistiskt, så varför försöka skapa en falsk bild av vad det här är för typ av film egentligen erkänn vad eh, som har gjort Power Rangers populärt och utarbetat ett film som passar tonen och kärnan i ursprungsmaterialet istället. Men ja, det var det. Filmen är dock inte en, en, en fullständig katastrof när allt kommer omkring. Det är, det är en hyfsat kompetent genomförd berättelse på det stora hela. Förutom skiften i ton och tempo fungerar berättandet överlag ganska okej okay i den här filmen. Det är en standardfilm i den här genren helt enkelt och den går absolut att, att ta sig igenom. Och man klarar av den så infernaliskt uppenbara produktplaceringen det vill säga, för den, den påklistade reklamen som vi inte har pratat om tidigare i och för sig, den är verkligen pinsam, övertydlig och allmänt vedervärdig tycker jag där övervägde jag definitivt att kasta in handduken för att, att stoppa mitt lidande, men ja, av obehag tvingade jag mig själv i alla fall att fortsätta men ja, det, det, det där blev det lite grann för mycket och det är väl i stort sett där som filmen börjar spår ut på allvar. Visst, det finns eh, lite mysiga inslag i, i Power Rangers. Det finns en, en story som går att följa och som eh, faktiskt fungerar på det stora hela. Men eh, ja, det, det är långt ifrån en perfekt film det här och eh, det är väl ett, ett, ett typexempel på att det är, ibland är en hel del man, man måste genomlida för den här podden egentligen. Ja, där sa du ju någonting. Produktplaceringar, det är någonting som är äh, väldigt i i den här. Det är inte snyggt gjort alls. Och jag försöker förbese det, men, men det finns ju där och det skaver. Lyckas man se förbi det eländet så måste jag säga att jag håller med dig. Det här är en ganska så ja, genomsnittslig film när det gäller den här typen av genre. Den har sin action, den har sin uppbyggnad, den har sina rollfigurer och den etablerar dem allihopa förhållandevis väl. Den är betydligt välskrivnare än vad jag hade förväntat mig. Skådespeleriet är betydligt bättre än jag hade förväntat mig. Och den allmänna kvaliteten. Är bättre än vad jag hade förväntat mig. Jag förväntade mig en fullständig katastrof. Som du och jag skulle kunna sitta här och ha riktigt spydiga diskussioner om. Och så blev det inte. Jag känner mig nästan lite bestulen på det nöjet. Att sitta här och vara elak. Men alltså... Där finns mycket att klaga på i Power Rangers. Men... I det stora hela, den är faktiskt helt okej. Okay. Det finns många brister, det finns många fördelar, det finns många nackdelar, det finns många ljusglimtar. Det är en blandad kompott. Är man nyfiken på den så kan den slå ihjäl två timmar och man kan få ut en, en hyfsad actionfilmsunderhållning med, med allt vad det kitschiga heter. Men gillar man inte den typen av underhållning ska man nog hålla sig så långt borta från Power Rangers som det bara går. Därför att det ostiga har överlevt, det kitschiga finns där. I en helt annan form än vad man kanske förväntar sig men den är där och eh, står man inte ut med den så står man inte ut med den här filmen. Därför förvånade mig att man överhuvudtaget ville göra den här. Jag vet inte om det här riktigt är mainstream längre men eh, jag måste ändå säga att jag respekterar vad de försökte göra och vad de faktiskt lyckades göra. Det är inte så illa som du kanske tror. Nej, faktiskt är det ju inte det. Det är inte den, det är totala magplask som eh, jag åtminstone kommer att tänka på när jag så Power Rangers-filmen framför mig innan jag satte mig ner för att faktiskt se den. Så att där överraskar den ju ändå positivt men ja som sagt den har ändå sina brister och den är inte till för alla tror jag så det, det är nog en, en nischad publik som kommer att få ut det, det mesta av, av just Power Rangers. Det får ju inte vara en publik som har allt för stora krav när det gäller det visuella heller för det är ju inte särskilt imponerande tyvärr men ja det ger ju någonting i alla fall. Och på tal om att ge någonting så ska vi byta ämne nu till någonting som fortfarande har med film att göra men kanske lite mer upplevelsen i sig. Att se film är ju någonting som ja, väldigt många tycker om att göra. Det är ju inte bara vi, det är ju en stor industri uppbyggd runt just det här fenomenet att man tycker om att sitta ner och njuta av en historia på bild. Frågan är bara hur man väljer att njuta av en film och vi ska ta lite fokus på ja, det kanske mest ja, kända sättet att njuta ut av film även om det kanske inte är det vanligaste idag. Nej, mm, det är ett sätt att se på film som eh, jag kanske har gått förbi sina glansdagar här nu. Och eh, ersatts av ja, andra sätt att sätta sig ner och, och njuta av en omvänd rulle. Så eh, ja, vi, vi får väl ta avstånd och se ja, vart har det här kommit ifrån? Vart är det på väg? Vad har det för relevans numera? Och ja, finns det någon mening med att, att ha det här? filmtittandet kvar egentligen. Ja, vi ska ta en lite närmare titt på det här sättet att uppleva film. Alla dess fördelar, dess nackdelar, våra personliga känslor mot det och en hel del personliga erfarenheter också. Det kommer att bli väldigt, väldigt subjektivt naturligtvis, men vi ska försöka titta på det så Ärligt som möjligt, och så generellt som möjligt. Det finns många sätt att njuta av det här sättet på, men det betyder ju också att det är andra människor involverade, och det kan också ja påverka helhetsintrycket. Ja det är ju definitivt så när det finns aspekter av filmtittandet, allt runt omkring och själva filmen som påverkar den på det ena eller det andra viset. Det kan vara positivt ibland och det kan även vara extremt negativt också och... Ja, det finns så mycket som, som spelar in på, på själva upplevelsen. Så det har ju blivit sin egen grej. Och ja, vad va är det för grej egentligen? Vad får vi ut av det hela numera? Och ja, är det egentligen värt det? Så för att ta reda på hur det är ska vi grabba tag i våra popcorn. Sjunka ner i förtöljerna. Lyssna på publikens sål medans ljuset sänks och bilden fladdrar igång. Men eh, tills dess så tackar vi så mycket för oss. Och vi hörs snart.